Den tonen gör dig bekant med att det är dags för det borde du veta här på PTFM Student Radio 92,8 som vanligt med mig Peter Abbeqvist och Johan Ågren i studion och vi är framme vid den andra kvartfinalen av fyra och dagens tävlande det är de två tävlande som fått mest poäng den här säsongen. Först så klev ju Anton Koren in och fick 21 poäng i sin deltävling åttandesfinal och sedan kom Felicia Danielsson veckan efter och fick 22 poäng så att det är en Genikamp här i studien idag Välkomna Anton och Felicia Tack så mycket eh, Känslan nu, ni har ju visst press Men det är kanske skönt att ni båda har samma press på er Att ändå var så högpresterande i finalen. Ja, det, eller jag vet inte om det är bra Det är alltid jobbigt att ha lite press på sig När man liksom har något att bevisa Men eh, jag hoppas att det går lika bra som förra gången mm. Det är bara Felicia som har någonting att bevisa Är, är det så? så? Ja, det var ju du som var bäst Du ja. som har rekordet Jag har i underläge Jag har varit himla bitter varför då? Nej, men nu slog mig ju. Det finns chans det till revansch okej. för Anton här. Eh, Johan, vad väntar oss idag? Vi har ju vem där, där vi har klippt ihop en drös med ljudklipp som med en viss logik ska en känd person. Sen så har vi nyhetsquizzen för att kolla hur bra koll våra tävlande har haft på nyheterna under veckan som har gått. Och sen så är det två lottade kategorier. Du avslöjar så inte vilka kategorier. Jo, det kan vi göra. Trafik och natur är kategorierna i dagens program. Dag. Och jag håller på att ta körkort. Aha. Och klar, ig igår klarade jag teoriprovet med 61 poäng. Så vi får se om det gynnar mm, dig. Om det, om det blir... 61 poäng. Hur många är det max? 65. Ja, det är lagom. Ja, det är ganska bra. Anton suckade djupt och slängde sig nästan ut ur studion. Var det var trafik för kategorin. Ja, det får du se alldeles strax. Japp. Taylor Swift skriver upp lite namn på sin blank space i, här i Det borde du veta på PTFM Studentradio 92,8. Anton Koren och Felicia Danielsson tävlar idag i kvartional nummer två- Dagens stomer heter Johan Ågren och du ska berätta oss för oss vad som väntar nu närmast. Ja, yes, det är vem där och det är alltså det första momentet som vi går ut starkt med här. Och det innebär att vi helt enkelt kommer spela upp en massa ljudklipp som en viss logik kommer gestalta en känd person. När ni kan svaret så tar ni bara och ropar ut i era mikrofoner och skriver ner det på er lapp som ni har framför er så att de där hemma också kan få gissa klart. men ja, och, svarar ni. Just det. <laughs> Svaren ni inom 40 sekunder så får ni två poäng svarar 20. ni inom precis svarar det är så är menar. Svarar ni inom 20 sekunder får ni 3 poäng svarar ni inom 40 sekunder får ni två poäng och svarar ni efter 40 sekunder får ni en poäng. Mm. Vi kör igång direkt och frågar vem där. Englan har rokt på piskin i grön. Och vi är all... Det är sjösala priset som delas ut av Evertalks minnesfond och tilldelat... jo Ja du Vi kan sitta här på Brobäten Lina rock'n'roll Får du se Ökan Ökan Här finns lånar för alla Hej, kom along Om ni har lust att tralla så finns här en sång För liten och för stor Det var en båt Vi ska <sum> till en annan Vad du var stil Vi borde boda varann Johan för varm. Du lite grann. Mm, de var fruktansvärt jämna här. Men <laughs> ah. det, när de, när de båda var nere på en poängsnivå det var det bara en som kan få poäng. Ah. Eh, och Felicia var ju precis för Anton. Och vad svarar du? Robert Proberg. Det är alldeles korrekt. Det är helt korrekt. Ah. Eh, det var ju väldigt mycket långsök där. Först hörde vi Håkan Hellström med låten Valborg. Och Robert Probergs mamma heter Valborg. Aha, ja. Eh, så långsökt var den första, jag förvannade redan innan att den första är långsökt. Sen var det eh, Å AIK, eh, det är AIKs kampsång eh, kanske man kan kalla det. Och Robert Broberg är med på sången och eh, sjunger och han är även inbiten aik vilket är en logisk följd. Sen hörde vi lite ljud från eh, Hylands hörna där han slog igenom, det var intromelodin. Eh, P3-visslingen, eh, det är Robert Broberg som visslar P3-visslingen. Eh, och sen hade vi några av hans låtar och eh, Robert Gustafsson gestaltade Robert Broberg i en sketch också. Det var han och Broberget och vi kan måla och sådär. Eh, väldigt roligt att titta på. Det betyder... Vad betyder det, Johan? Där. Det betyder att Felicia vinner helt enkelt wow. den första eh, kategorin. Vem där? Med en poäng. Mm. Och eh, nu ska vi gå in på nyhetsquissen och första tävlande är Anton, eller hur? Vissa rätt i det? Nej. Är Det Felicia först. <laughs> det är Felicia först och Felicia du ska ju lyssna på nyheter och Johan, vad är reglerna? Det ska jag gå igenom. Nu är det dags att kontrollera om våra tävlande hängde med i nyheterna från veckan som gått. Under en minut så kommer Peter läsa upp nyheter och det tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Mm. Vi drar igång. Robert Van Winkel, mer känd som Vanilla Ice, har hamnat i en rättsvist för att ha gett ut felaktig reklam i hans hit Ice Ice Baby. Det sant. Det är falskt. Kinas regering har gått ut med att man vill minska på de utsläpp som finns för att bli av med det Fogmageddon som är i landet. Sant. Det är falskt. Judy Brown, en 47-årig kvinna från Massachusetts, upptäckte att hon var gravid en timme innan hon födde en välmående flicka. Sant. Det är sant. Ett piano som Miley Cyrus har slickat på såldes i veckan för 50 000 dollar. Falskt. Det är sant. Piteåbandet Popsicle kommer att återförenas för ett 25-årsjubileum genom en stor konsert på Norrmalmia. Falskt. Det är falskt. McDonalds personal i Hongkong har inte rätt att slänga ut personer från restaurangen, så många väljer att bo där istället för att betala en hög hyra. Falskt. Det är sant. Komikern Bill Bailey, mest känd för det brittiska TV-programmet QI, blev i lördagskväll kidnappad. Falskt. Det är falskt. Natural flavor är den fjärde mest vanliga ingrediensen listad på matförpackningar i USA. Sant. Det är sant. Mm. Det var Felicia, jag tycker det är helt okej där. Ja, eh, okej. Okay. Och eh, vi släpper in, eh, nu bara drog jag ner mitt i Felicias okej. Okay. Eh, vi köper in Anton. Är du medveten om reglerna? Ja. Han värdes till och med upp, med att säga sant eller falskt precis innan sändningen. Vi kör direkt. Nasdaqbursen har ökat med 2,8% under det senaste kvartalet. Sant mm. Det är falskt? En polis har gjort 100, 100 arresteringar för att fylla. En polis som har gjort 100 arresteringar för rattfylleri var förberusar för att ta emot ett pris av Mothers Against Drunk Driving. Det är sant. En 17 månader gammal pojke från Brasilien ett i veckan ihjäl en giftig orm. Falskt. Det är sant. Den amerikanska presidentkandidaten Rand Paul eskorterades av scen mitt under en på grund av att en undersökning visar att han endast skulle få 2,5% procent av rösterna. Det är falskt. Flyktingkrisen gör att Ikea börjar få slut på laget av sant. bland annat adressor. Det är sant. Saturday Night Live kommer att nästa säsong ta in gamla stjärnor från serien som Chris Rock och Adam Sandler. Det är falskt. Arkeologer i El Salvador har hittat en fo fossil sant. av ett ben. Det är falskt. Netflix högkvarter fick texten En chill klottrad under företagets namn. Sant, Det är sant. En kvinna vann 8 miljoner dollar på en enarmad bandit. Falskt. Det är sant. En mängd Harry Potter-fans har under onsdagen samlats sant. på King's Cross Station. Det är falskt. Ja. Oh! Anton, han är i alla fall igenom eh, de tio. men Han gick ut, gick ut lite för hårt, Himla. tror jag faktiskt. Eh, vid, eh, Johan. Vad är ställningen efter de två första? Det står 5 till Felicia och 3 till Anton. Jämt. Sam Smith, pengar på sitt sinne, säger vi. Man in my eh, här i Det borde du veta på Student Studentradion 92,8. Det står fem tre i den här rafflande det, ja, det känns inte som det blir på poängrekord idag. Nej, jag har också den känslan. Mm. Vi får se om Felicia eller Anton går vidare efter den här matchen. Nu har det blivit dags för kategorier. Johan, vad väntar? Just nu så har vi två lotter i kategorier. Och det är natur som vi börjar med och sen så är det trafik som vi fortsätter med. Och det är bara att säga sitt namn så fort man kan och sen svaret då. Mm. Kan man inte, svarar man fel eller kan inte så går frågan över till motståndare. Vi ger inga minuspoäng i det här programmet, vi är snälla på så sätt. Eh, Naturallt så vi börjar med ett litet ljudklipp. Mm. Det här är ju från intro till tv-serien Tredje klotet från solen. Och tredje klotet från solen det är jorden, vilket är det femte? Anton. Ja, Anton. Jupiter. Det är rätt. Ja. Atkins-metoden är en g metoden en annan form av diet. Vad står g för? Felicia. Felicia. Glykemiskt index. Det är rätt. Vad kallas lågt tidvatten med ett annat ord? Felicia. Anton. Ebb. Det är rätt. Hur många hjärtan har en bläckfisk? Anton. Anton. Tre. Det är rätt. Vilken färg har isbjörnar under sin vita päls? Felicia. Pels? Svart. Det är rätt. Cirka hur många timmar sover en kala under ett dygn? <laughs> Anton. Anton. 20. Fel. Felicia? Ja, 15. Det är fel. 18 är rätt. Vilket djur är det största däggdjuret som är på ladd? Anton. Elefant. Det är rätt. Vilket djur är det mest, är mest farligt för människan sett till antalet rapporterade dödsfall? Felicia. Felicia? Spindel. Ant uh, det är rätt. Nej. Det är det tyvärr inte. <laughs> Nej, okay. uh, Anton. Anton. Det är mygga kanske. Ja, det, det är rätt. Ja. Uh, endoskelett är en typ av skelett som människor har som människor har inom sig. Vad heter dess motsats? Motsatsen till endoskelett alltså. Och där är tiden slut. Vi, vet för vi exoskelett. Alltså in- och utsida kan man kort sagt översätta det till. Varför har djur morrhår? Felicia. Felicia. Uh, för att känna saker. Typ kan man säga så. Alltså att ja. ja, de känner saker det, som det, är långt ifrån. Är uh. Uh, vad heter den manet som är farligast och dödligast? Nej, Anton. Anton. Brändmanet. Fast det är fel. Det är fel. Nej, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Det är boxy, eller fish, på svenska. Eh, världens äldsta levande träd heter Metusela och finns i Kalifornien. Men hur gammal är trädet? Anton. Anton. Tusen år. Det är fel. Felicia? Eh, 2500. 4792. Så det dubbla faktiskt. Alla vitaminer kan hittas i ägg utom en. Vilken? Lysia, Lysia. C-vitamin. C-vitamin, e är rätt svar. Det är helt korrekt svarat och vi går över till trafikfrågor och även här börjar vi lyssna på ett ljudklipp. Jag håll dig till höger, Svensson. Jag håll till höger, Anna slutar det. med en stars Håll dig till höger, Svensson. Som en del av marknadsföringskampanjen när högtrafiken instiftades i Sverige. När infördes trafiken, Anton? 67, det är fint. Felicia. 64 ja, Det är fel, 63 ja. Varför infördes högertrafiken? Eh, Felicia. Felicia För att eh, matcha typ resten av världen eh. Det är korrekt ja. Ja. När är ditt krav på att byta till vinterdäck? Felicia. Felicia Första december Det är helt rätt Det första körkortet utfärdades 1902 Vad kostade det? Oj <laughs> Anton, Anton, det var gratis Det var fel Um, Frisia. Fem kronor Det är fel, tre kronor jag 1971 <laughs> infördes tre nya bashastigheter i Sverige Vilka? Anton. Anton 50, 70, 90 Fel Um, 120 <laughs> 79, 110 är. 79. <laughs> Inte 79 uh, Var hittar du informationen om hur mycket du får lasta din bil? Felicia, Felicia. registreringsbeviset Det stämmer. När är du skyldig att lämna en bussföreträde? Felicia, den Felicia. Uh, på, Om det är 50 eller lägre på rent. vägen Vad måste en cykel ha enligt lag för att få lov att vistas på vägar? Anton Lise Anton. Fel okay. Måste kanske ha fan, måste väl ha en förare <laughs> och cykla på uh, den. En och broms är som uh -huh. hur, många, hur många släp får ett studentflak max ha? Antagl Inget. Det är fel men. Eh, ett. Ett är rätt. Om ditt körkort blir indraget under din prövotid vad måste du göra? Förlisa. Eh, du måste ta om det va då? Alltså du måste göra en ny uppkörning eller du måste. Prinsledet. Ja. Ja. Vad säger lagen om trötthet i trafiken? Frisja. Frisja. Det är klassat som rätförlig typ. Eller det. Ja, det, det är klassat lika. Det är lika hotligt. Det hot är ju mat för. Ja. Precis. Om du ser en svart supseks som är fäst på en pelare vid Felicia. sidan av dig, frisja. Då kan det finnas regn där. Det stämmer. I vilken situation är risken för grupptryck störst i bilen? Felicia. Felicia. Eh, om det är en kille som kör som har massa andra killar där inne. Det stämmer. Ja. Året 2010 fick en man ett straff på 300 dagsböter sammanlagt 7,5 miljoner kronor för ett brott i trafiken. Vad var brottet? Och hur mycket var det, så har du? 7,5 miljoner kronor totalt. Oj. Och där var tiden slut. Jag vet ja. inte. Eh, fortkörning. Han körde 300 km i Bern i Schweiz och på en 120 väg. Det gick sjukt fort för honom. Och det gick sju fort i den här omgången också. Veckans singel på PTFM Editors med låten Ocean of Night. Du lyssnar på Det borde du veta. Kanalen heter PTFM Student Radio 92,8 och vi har avgjort Uh, det har utspelat här är den andra kvartsfinalen i säsong tre, Felicia Danielsson mot Anton Koren. Det, det inleddes väldigt uh, trevande det var jämnt och låga poäng i början sen så tog det riktig riktig fart nu i slutomgångarna när det var natur och trafik. Uh, men vi ska inte avslöja ännu hur det har gått utan jag tänkte fråga dig Felicia, känner du att du borde vetat något idag? Ja, eller en del saker visste jag men då kanske Anton var snabbare också men en del saker är så här, ja men sen finns saker som, säger ja, jag borde faktiskt inte veta hur länge en koala sover per natt för det är så här. Ja. Eller det var väl bra i det här syftet men det känns som att ja, den kunskapen kommer jag inte ha nytta av så mycket Nej. sen. <laughs> eh, Anton, det kändes som om Felicia hade trafikkunskaper lite mer färskt. Ja, ja hon var ju vassare än mig där. Men du har ju ändå kört i skillnad från Felicia. Ja, det är en tröst nu. <laughs> <laughs> det är det var nog faktiskt. <laughs> Um, men ska vi inte hålla honom på hals längre? Nej, alltså det, det, vi började ju med att det var Efter första två, vem där och nyhetsfrågorna Så ledde Felicia med 5-3 Sen efter en tur så stod det 8-9 till Felicia Och sist så avslutades allt med 18-8 till Felicia Wow Det var ju, oj vilken, vilken överkörning i trafikomgången. Ja, men som sagt, jag gjorde teoriprovet igår. Så att det är... jag tror att det, det, det var en hjälp för mig. Så det, att... det kan ha väckt in och Anton ser lite nedslagen ut. <laughs> mm. jag ska gå och lägga mig in i ett hål. Tror jag. <laughs> I ett hål. <laughs> I ett hål också. Eh, Felicia, du mm. försvarar ju även eh, i just det här programmet kvinnornas röst i programmet. Mm. Du är ju faktiskt den enda kvinnan som tagit dig eh, till kvartsfinal och nu även till, eh, till semifinal. Ja, det tycker jag känns bra. Mm. Jag gillar att representera kvinnor. Ja, det, det förstår jag. Du, eh, du kommer ju ställas mot Emil Johansson i den första semifinalen. Ja, ah, vi bor typ grannar. Oj, mm. det blir ju en eh, husfejd. Ja, Grann, grannfejden. Ja. Robert Aschberg kliver in i handlingen. Jag är kvar jag Ja, precis. Ja. Eh, vi säger väl tack för idag. Om en vecka så hör vi en ny kvartsfinal. Då är Ivar Hallik mot Daniel Stjärna. Tills vi hörs, ha det gott. Hej då! Hej då! Hej då!